Jó estét kívánok mindenkinek itt a muzsikus Rádióban. Üdvözöllek, vendégem Honti László. Jó estét. Szociokibernetikus, mit is mondta? Társadalom, tudós, mérnök. Tudós, Társ... csak olyan tudós, amely a végén működő szerkezetet csinál. Értem. Hát üdvözöllek. Örülök, hogy eljöttél. Köszönöm szépen ezt a... Megtiszteltetés, hogy eljössz és beszélsz velünk. Beszélsz Nagyon az emberekkel. Ekkor Ó, köszönöm szépen. Csak hogy tudjad, én ki szoktam mondani ilyen dolgokat, amit nem szoktak általában, mert amúgy kommunikáció szakember vagyok, és megszoktam, hogyha nem szokásos mederbe tereljük a beszélgetést, akkor mindig érdekesebb dolgok történnek. Csak voltak ilyen menő rádió, meg tévés személyiségek, akik frász kaptak tőle. <gül> mert, Na, és miért? Mert nem lehet kiszámítani, hogy mit fogok mondani. Aha. Először is arról szeretnék kérdezni, hogy mi a szociokibernetika, mi a társadalom a tudomány? Hát, ugye, mind a két szó ismert, bár a szó nem azt jelenti ebbe az összetételbe, mint legtöbben gondolják, nem a társadalmat jelenti, hanem a társas rendszereket. A kettő közt az a különbség, hogy az atomok is társas rendszerek, az emberek is persze, az emberi társas rendszert hívják társadalomnak, vagy szociál rendszernek, a tága fogalom. Tehát társas rendszer ez egy olyan tudomány, amelyik azzal foglalkozik, hogy ak akkor mi történik, ha egy ivású valamikből sok van együtt, és az egyik elkezd valamit csinálni. És attól mit csinál a másik? Te, leül ide, bejöttem és leültettél idején, elkezdek beszélni, ettől te mit csinálsz, ez már szociókibernetika. Mereztem a füleimet, <gül> <gül> hallgatlak <gül> nagyon. <gül> Akkor jó. Tehát a tova terjedő hatások tudománya. Tova terjedő hatás. Tehát, hogy engem ér egy hatás, most éppen ma egész nap egy barátommal beszélgettem. Ami életünk legfontosabb pillanatai voltak, és ettől ez milyen négy csinált engem. És akkor mondjuk, hogy beszélgetek veled, ezt kik hallgatják, és arra milyen hatás van, holnap azt kinek mesélik el. Érted a példát? Tehát elemzés van, rendszert, Inkább térképezést tan. Tehát nagyon bonyolult folyamatokat, egymásra hatási folyamatokat egy képbe látni. Érted? Mert ennek a darabjait látod, sok ember ültél már így, de hogy végigkövetted volna, hogy két hónap múlva az a téma hányadik emberhez jutott el, és ott milyen torzításon ment át közbe, amit itt beszélgettél, Arról már térkép kellene, hogy ezt tudjad követni. Értem, értem, Tehát tovább terjedő, bonyolult hatások átlátásának tudománya annyira át kell tudni látni, hogy a végén szoftver tudjunk belőle írni. Tehát én végeredményben szoftvertervező vagyok, nem én írom meg, de megtervezem, hogy hogyan néz ki, és olyan szoftvereket tervezek, amelyekkel a társadalom működik. Hát a társadalomban ez a rádió is egy jelenség. Hány, hány dolgot kell összeszervezni ahhoz, és hogyan, hogyha optimálisan akarnánk például egy ilyen csinálni. Vagy egy piacot, vagy egy bankot, vagy egy mondjuk egy olyat, hogy képzési rendszer hosszú távra előgondolva, 50 év múlva működő emberekhez is működőre tervezni. Tehát hosszú távú mindenképp. Igen. Hosszú távú tervezés. Igen, en, ez a dolognak a szakmája. Nem oktatják most már uh, sehol, mert visszavonták a, a polgári dolgokból és katonai tudományá vált szeptember 14-i amerikai csoda események óta, mert kiderült, hogy ehhez a tudományhoz kell érteni legjobban ahhoz, hogy ezt az új stílusú hadviselést tudják csinálni, ezt a terror háborút, Mert ugye régen atompajzsot építettek, hogy rakétával ne lehessen behatolni a másik ö, tér felére, de amióta kiderült, hogy egy diplomat a táskába szétszerelve be lehet csempészni úgy a Vámon repülővel egy atombombát, hogy nem veszik észre. Azóta az porrá porráomlott, tehát lényegtelni vált, pedig az volt az amerikai Egyesült Államok világtörténelmeben legnagyobb költségvetésű dolga, hogy azt megcsinálták. A, ugye azért lett ez haditudomány, mert ahogy megszervezték a szeptember 11 i terrortámadást, hát az így történt embertől emberig, megfelelő embereket összeszerezni, akkor kiképzést, megszervezni. Szóval az az a tudomány, amit szociokibernetikának hívnak, hogy hogyan szerveződnek az emberek között olyan dolgok, amelyek hát időnként nagyon jelentősé válnak. Impulzusok, milyen behatások. Igen. tehát például, hogy terjed egy zenei divat. A divat törvénye, a szociokibernetika egyik alaptörvénye. Mi is az, hogy divat? Az általános értelemben, nem tudom, ne e róla egy képed? Elég tárt képen van, tehát divat, igen, benne van zene, autók, ruhászkodás. Igen, igen, de mi az, hogy divat? Ha, mikor használjuk ezt a szót, szóval, hogy... Újítás, új, újabb modell. Újabb de igen, ez is benne van, de ennek az, az a lényege, hogy ez valahogy embertől emberig átadódik és szálló, másolja a bizonyos felügyes. ember bizonyosat, de nem mindig, nem pontosan, és másokat nem másolsz, tehát a divatnak az a fő lényege, hogy ez egy térképet csinál. Kik hordanak ugyanilyen stílusú inget, mint te, szerinted? Az, a, a, hogy hát ilyet senki, az egyedi. <síthat> <síthat> no de mondjuk ilyet, hogy ilyen, ö, ö, hogy mondjam, ö, bossú, értem, igen. Egyedileg, Vagy póló, egyedileg megcsinált, és ilyen különleges, és ahogy megjelenz benne, észre kell venni. Ez egy stílus, nem? Hogy, ö, hogy definiálnád a inghordó fajtásaidat? Vajon milyen fajta mókusok azok, akik ilyet hordanak? Hát, akik hasonlót volt, másik hasonló munkusok, mint én gondolom. Na, és akkor mit gondolsz még a leghasonlóbb vonásuk? Um, Egyedi, rámenős, különleges, nagy szájú, yes. sokdumás. Mi, Az én vagyok. <laughs> azért soroltam, hogy vajon méket fogod ki. Fölhúzok magam le egy atompajzot, ne belőle belőlel <laughs> Igen, Igen, igen. Látod, uh, ér, milyen érdekes, hogy egy jelenségből, hogy, uh, hogy milyen ing van rajtad, lehet van? tudni, hogy te egy bizonyos társadalmi vétekhez tartozó csoport képviselője vagy. Pedig azt hittük, hogy egy egyedeli ember ül itt velem szemben, nem? De ha láttad már divat térképét, akkor tudod, hogy ez egyáltalán nincs így, ez törvények szerint van így, hogy te milyen ringet vettél fel ma délután. Na, ezek az érdekes dolgok, és ez az én szakmám. És mint ilyen, a törvény benne a lényeg, hogy milyen területre használjuk, az, az változik. Az, az széles, az, amilyen az életünk, a bonyolult, az mind szociókibernetika. Van egy fő jellemzője a szociokibernetikának az az, hogy úgynevezett vulgorig intelligencia tudomány. Vulgori. Vulg-orig. Vulgarig. Igen, ez két szóból össze, szó, szóval a vulgaritás és az originalitás. Vulgárisnak hívják azt, amit, amit mindenki tud, vagy szóval vulgár elcsépelt vulgáris. Az originális ennek az ellentéte, a egyedi, eredeti, különleges, kevés van belőle. A vulgorik ha két szót rövidítve összeteszed, az az a, a jelenség, hogy olyan helyen eredeti lenni, ahol mindenki csak sémákat lát vagy mond. Ott lenni különleges. Igen. Na, ez a szociokibernetika kizárólag vulgorik dolgokkal dolgozik. Például azzal, hogy hát ki, ki gondolkozott tudományosan már azon, hogy ma reggel milyen ruhát vettél fel kevesen. Mert ezt ugye mindenki. Sokan is. tudatosan választják meg a színeket, ami nagyon fontos, ugye a forma és a szín is. Igen, hogy mit viselünk egész igen, nap? Igen, igen, hatással van ránk De egész Az nap. kevesen tudatosítják, hogy ezzel, hogy a mai spontán választásukban éppen zöldinget vettek fel, éppen egy tavasszal, a korai tavasszal egy csúcsot mutató jelenségnek a képviselői. Az embereknek ilyenkor elindul március elején a fantáziájuk, hogy már, hú, már vége át élnek, mindjárt jön a tavasz, Bizony. de még nem zöldek a fák. És ettől a képzettől 17%-kal nő a zöld ruhát viselők száma március elején, tudtad? Nem, nagyon érdekes. Aha, nagyon nagyon érdekes. érdekes. Ez csak egy példát ragadtam ki abból, hogy mi minden törvény mozgat minket. Ezt te tudatosan választottad, hogy zöld nem, pulóver Nem, csak van láttam, hogy te is zöld vagy, akkor rájöttem, hogy ja, ismerem a törvényt. Értem. És ez egy nagyon érdekes törvény, ha általánosítjuk, tudod mi? Hogy van egy ilyenfajta tudatossági fok hogy még nem, nem tudtuk azt, hogy erre rágondolni, hogy milyen jó lenne, ha már jönne a tavasz, már úgy vágyom rá, hogy ez befolyásolja a ma reggeli ruhaválasztásomat. Ezt nem tudtuk. Hogy van egy ilyen dolog, hogy ilyen félig vágyként megfogalmazódó dolgok, akkor elkezdenek körülvenni téged, mintha visszaköszönne. Érted? Elkezdesz hirtelen mi, minden, a, szín, a zöld szint jobban szeretni. Elkezde spenótot kívánni. Nem hogy azért nem várjuk a zöldet. Persze, azért. azért, azért pontosan azért, de nem tudtad, hogy ezt ide ilyenben belevetíted. Úgy várod a zöldet, hogy spenótot kezdesz kívánni. Érdekes, télen az emberek sötétebben öltöznek, másképp. Igen. Talán több feketét hordolnak. És hirtelen változtatnak, és több szakaszban. Nem tudom, régebben, amikor még szociológus voltam, akkor foglalkoztam ilyennel, hogy társadalmi beilleszkedési zavarok, azokon belül az öngyilkosság. Az öngyilkosság volt az első, amelyikben a szociológusok megdöbbentek. Az, amiatt jött létre az egész szociológiai tudomány. Hogy törvény van abban, hogy az emberek legmagánabb ügyét, hogy mikor öli meg magát, ezt általános társadalmi dolog, befolyásolja. Nem tudom, tudod-e, hogy van két csúcs Magyarországon. Magyarország volt a világ első abban, hogy gyilkosság. Mm. Igen. És el van két csúcs abban, hogy mikor halnak meg az emberek legtöbben az évben. Az évben. Az Minden. egyik karácsony este, december 24, kemény. Másik akkor... tavasz? A, a másik május másonika. Hm. Az viszont érdekel. Valahogy úgy érzem jobban a karácsonyt, talán, de a május, májust, nyár eleje. Hát, tudod, a május a szerelem hónapja. Igen. E és, hát de a szerelemmel nagyon sok bajunk van. Rit ritkán is nehezen születik egy dolog, nehezen szerint. értjük meg. Talán Igen, nem. meg nehezen lesz boldog és harmonikus hosszú ideig. Vannak benne ilyen nagy bejelendülő hullámok, és akkor vissza, meg nem stimmel, meg kínlódás kezdődik, meg mindenféle. És ennek mindenféle törvényei vannak, hát ezt tudjuk általában, és ezek a hullámok Érdekes módon nem lehet még érteni, miért. Május elején összetörlódnak úgy, hogy legtöbb szerelmi bánatos akkor határozza meg, hogy ő nem csinálja tovább. Miért lehetséges, hogy Magyarországon a öngyilkosságok száma ilyen magas? Hát ez úgy, úgynevezett kulturális dolog. Tehát ez érdekesen így, így öröklődött. Tehát, hogy azt hisszük, hogy az a megoldás. De nagyon érdekes, ha ránéznénk, Magyarország öngyilkossági térképére, mert minden régió vagy megye az a vele határos, ugye a megyeink többsége az határos a környező országokkal, az a vele határos országhoz hasonló öngyilkossági rátát mutat, ebből a legérdekesebb Csongrád. Tudod miért a legérdekesebb Csongrád? Azért, mert Szerbiával határos. Igen, hasonlít, csak egy nagy különbség van. Szerbiában nem magas az öngyilkosság, de a legmagasabb a gyilkosság. Ugyanaz az indulat, amelyik 15 km-rel odébb a az Szerbiában azt váltja ki az emberekből, hogy valakit el kell tenni lábalól, a Szegeden azt váltja ki, hogy öld meg magad. Ez hogy kapcsolatos össze ez a hatás? Hogy jut el ez a hullám mondjuk Szegedre? Szerbiában. Hát nehéz nyomon követni, csak a végeredményét tudjuk uh -huh. látni. E és Szegeden egyébként a Magyarország összes többi városához képest a legmagasabb. Több, mint duplája az országos átlagnak. A az öngyilkosság egyébben meghaltak uh -huh. szám. És van egy még érdekesebb dolog az öngyilkossága, ami szerintem engem szociokibernetikussá tett ez a a adat. Az pedig az, hogy hogy Tudod, hát nagyon sok ember gyógyszeres módon lesz öngyilkos. És érdekes módon a 1972 és 78 között, a 70-es években, 11%-ról 89%-ra nőtt annak a hatása, hatékonysága, hogyha valakit Túladagol gyógyszer, vagyis öngyilkossági kísérlettel kórházba visznek, hogy milyen százalékkal mentik meg? 72-ben 11 százalékkal, 79-ben 80-ban százalékkal. Óriási növekedett, akkor vezették be ezt a mindenféle vércseré és uh -huh. egy csomó technológia dolgot, amivel meg tudták menteni. Egyáltalán nem látszott ez a óriási hatás, az öngyilkosságban ténylegesen meghal emberek számának alakulásában. Semmi. Tehát meg se rezdült a görbe, az exponenciálisan nő máig is. Tehát hiába növekedett benentos. meg annak a lehetősége, hogy ha ilyen félig meg akartál halni, de mégse, hogy megmentsenek, majdnem tízszeresére, az, aki az nem érintette azt, hogy aki meg akart halni, az ugyanolyan arányban meghalt. Hogy ezt meg mi? Hogy csinálták az emberek, hogy tudták azt meg, hogy ennyire növekedett, és ennek ellenére, hogy a megmentési arány, és ennek ellenére, hogy tudták azt elintézni, hogy mégis aki meg akar, azt meg. Hihetetlen. Tehát ez akkora törvény, hogy en, ettől így, így felugrottam, és azt mondtam, na, addig nem nyugszom, amíg ezt én meg nem értem, hogy ezt mi mozgatja. Mert én, nekem az az ambícióm, hogy én, én teljesen szeretném érteni, hogy itt mi van velünk. Tehát, hogy mi mozgat minket. Pláne, hogy most, ha már öngyilkosságról beszéltünk, az van a levegőben, hogy a föld, a világ, az emberiség lesz öngyilkos, úgy, ahogy van. Tehát csinált magának egy olyan társadalmat, aminek nincs jövője. Zsákutca, öngyilkosságban Tehát, rohanunk. Ugye. Hát annál inkább érdekel, hogy tudjuk, hogy ezt meg miért. De hát az is nagyon érdekes, hogy Ugye volt két világháború az elmúlt évszázadban, nagyon közel egymáshoz. A világháborút az sehogy máshogy nem lehet érteni, mint hogy megőrül az emberiség. Egyik világháború se hozott semmire megoldást. Millió áldozat. De... Nem lehet, hogy ennek a háborúknak valami mögöttes dologál, Hát persze. Hogy nem lehet, hogy ez egy stratégia. Nem lehet, hogy ezt előre kitervelt... Esetleg... No de kiterverhetik, no, de a háború. Csökkenteni a népességet, vagy tudom is én, tehát ilyenek hát, nem lehetnek benne. Minden lehet, minden el elképzelhető. Hát, no, ez, de ez a háborúba de hát... bele kell mennie embereknek. Hát a, végül a rabaszt meg kell húznia. Embereknek nem tudom tud-e, hogy mitől lett vége az első világháborúnak. Nem attól, hogy bárki győzött volna. Egyet vette észre. Tudod, az beásott frontokba végződött, és hónapokig állt a front, és lövészárkotástak, és néha kibújtak, és lőtték egymást, de a végén már barátkoztak. Azért lett vége, mert csomó tisztel kezdett meghalni. És kiderült, hogy a katonái lőtték le. Tehát nem az ellenség, a saját katonái, mert, mert megunták, átkattant, hogy én háborút, minél? Hogy, hogy Szerbiá, hogy mit csinál, hogy mi közöm hozzá. Hiten átkattant az emberekbe az, hogy hát az egy őrület, hogy én háborúban vagyok, mikor semmi közöm, semmihez, amit mondtak, hogy miért kell háborúzni. És az addig nem kattant, és egy héten belül az összes fronton elterjedt ez, hogy lelőjük a tiszteket, és akkor vége a háborúnak, és igazuk lett, vége lett a háborúnak. Ettől. No de... Mikor? És hogy lehet elterjeszteni egy ilyen hét? Vagy nem lehetett volna elterjeszteni az eleje előtt, hogy bele Na ez, mint szocialki Ezekre a kérdésekre választ Nem az emberek döntenek a háborúról. Hanem ki? Ö, magas. Emberek, úgy értem, de nem a maga a nép, hanem tulajdonképpen kormányok, nem? Na, de hát meg tudták csinálni ugyanazok az emberek, hogy nem csinálják igen. tovább a háborút. Hát ezt meg tudták volna csinálni, úgy elvileg elképzelve, az eleje előtt, hogy azt mondják, hogy jó, ti háborút akartuk, én meg nem megyek. Semmi közöm ahhoz, amit ti mondtok. Ez érdekes, hogy valaki elmegy háborúba. Fölvállalja azt, hogy igen, fegyvert fogok, és, és ölni fogok. megállj, megállj, kutya Pinsz, Szerbia, nem lesz tiéd Hercegovina, énekelték a katonák, mikor vonultak az első üle. Azt se tudták, hogy mi az, hogy Szerbia, mi az, hogy ovirna, mi az, hogy tiéd lenni, vagy nem lenni. De megtanították az éneket, énekelték, jó, kedvűen mentek, aztán máshogy jöttek vissza, akik visszajöttek. De hogy be lehetett borondítani az embereket? Ennek van egy tudománya. Hogy lehet ember... Pszichológia. Nem, És Pszichológiával egy embert lehetne bebollondítani, de hogy az futóküszként terjedjen egyikről a másikra, és tömegével elmenjenek az értelmetlen háborúba, ahhoz egymástól terjedő hatást kellett elindítani, mint a sorba állított dominók. Tudod, hogy egyet meglöksz, ez a dominó. Na, ez az egyik legérdekesebb szociókibernetikai hatás, a domino Köszönjük szépen, most jön egy kis lélegzetvételnyi szünet. Zene. addig mindenki csak sóhajtozzon. és újra itt a Hanga Stúdióé. Üdvözlök mindenkit a Múzsikus Rádióban, Zúglói Múzsikus Rádió, és ezenet tiszteletemet szeretném kifejezni Pik Robertnek, aki ezt a rádiót összerakta. Gratulálok Robert, köszönjük, hogy mindannyian itt lehetünk. És vendégem mai nap Honti László, azaz társadalom mérnök. Üdvözöllek, László. Mondhatom esetleg, hogy drusza szia, drusza, Szia, én is László, tudod. Öm, nagyon érdekes mm. dolgot mondta itt a szünetbe. Fentartató társadalom. Mi is ez? Hát <gül> tegyünk egy ideána. Vár néhány ember fejébe, de hát nálunk nem maradhat ide az idea, hanem konkrét cselekvéssé váltjuk. A fenntartható társadalom koncepció onnan született, hogy felderítették, hogy ez, ami létezik, ez nem fenntartható. A magyarul nincs jövője. Magyarul öngyilkosság fele megy. Megemészti, úgy is szokták mondani erős képpel, hogy felfaltuk a gyerekeinket vagy lehetetlenné tettük a számukra az életet. Ez egyébként pont az én életemben történt. Én 62 éves vagyok most, és még az én életem kezdete gyerekkoromban még lehetett fürdenni minden folyóba, meg a napra kimenni, mert nem volt új lyuk, meg mindenféle. Tehát az még olyan érhető világnak látszott. Ott még az élelmiszerek azok voltak, amit kajának terveztek, nem profit növekedésre. Tehát olyannak látszott a világ, hát elég nyomorúságosan éltünk, különösen mi, mert ilyen. Ilyen nagyon érdekes családból származom, én ilyen háború viselte, ami mindent elvesztettek, meg szakmát kellett váltani, meg mindenfélét, és ilyen legaljára kerülés a társadalomnak, és ez ilyen nehéz helyzet. Ráadásul én még ebbe a családba harmadik nem akar gyerekként születtem. Tehát olyan körülbelül az is volt az identitásom, hogy utca gyerek, meg hogy ennél lejjebb nincs. Na, innen elindulva kellett csinálni egy fel... A padlóról, a sárból. Körülbelül, De nagyon jó... Mint egy lótusz. Onnan indulni, ahol már tudod, hogy nem kell magad fenyegetni azzal, hogy lezuhansz mélyre, mert már ismered, hogy az milyen. És az is csak egy élet. Tehát... Túlélhető. Látszik itt az eredmény. De azért, amikor a lányom 25 éves lett, most éppen 26 és fél, a mondtam neki, hogy figyelj, azt kell mondanom, hogy én, vagyis az én nemzedékem hagyott számodra egy nem világot. Tehát ez az én életemben történt. És megmondtam neki egy érdekes példát. Volt a 1972-ben adta ki az akkori világ legnagyobb tudósaiból összegyűlt Római Klub nevű szervezet, az első jelentését, ami arról szólt, hogy röviden álljon meg a menet, tehát így ez nem fog menni. De azt úgy mondták szép tudományosan fogalmazva, hogy zéró növekedéssel tudjuk túlélni. Tehát, ha most abba hagyja az ipar, meg a minden a növekedését, nullára állítjuk, akkor van jövőnk eset, más esetben nincs. Ezt mondták már 1972-ben. Na most természetesen semmi nem történt, sőt, azóta exponáciálisan növekszik. Kiszámoltam, hogy milyen volt a 72, mert ez ugye emiatt egy jelentős dátum, hogyha akkor valaki betesz 1000 forintot bankba, amelyik végül is az ipari termelés kúcsa. Az ma mennyit ér? Százszor megkeres. Ha beletettél 1000 forintot 72-ben, mint te nem tette bele, mert nem mennyit érte? kamatozik majig vagy? Hogy ma, ma mennyi pénzed van ha ezzel kamatokkal? Kamatokkal igen. Hát mehész vagy nekem. Körülbelül 10 000, 100 000 millió, 10 millió, 100 millió. 10 000. Hmm. 1700 milliárd. Ajaj, az a csillagoség. Már nem felfogható dolog. És, és hogyha a... valaki Jézus születésekor betesz 100 forintot, az ma mennyi pénz? Hát gondolom, nagyobb szám, mint ez. Igen, az annyi arany, ami a Föld és a Mars tömege együtt. Olyan, olyan. Ja, mert csak azért érdekes, mert ez is szociokibernetika, hogy végül is a bank a hosszú távra letöltött bankkölcsön az az ipari termelést alulról limitálja. Mert az körülbelül a nem inflálódó valuták esetén 10% évente. Ez úgy van kiszámolva ezek, amiket mondtam. Értem. A, az azt jelenti, hogy a bankkamat az egyből megmondja, hogy mennyire kell profitra tervezni a vállalkozást, ha valaki valamibe belekezd. Mert ha nem hozza legalább a dupláját, mint a bankkamat, akkor nem fogsz belefogni, mert akkor inkább bankba teszed a pénzed. Tehát minimum 20%-nak kell növekedni ahhoz, ha 10%-ot fizet a bank. És hogy a bank mennyit fizet, azt a kamat beállításával állítják be. Tehát, hogy lehet élhető, fenntartható társadalmat csinálni? Ezzel a bankszisztémával egész biztos nem, mert ez exponenciális növekedésre sarkal minket. 1972 óta ennyire. Tehát, amikor azt mondták, hogy álljon meg a menet, azóta, emlékszel a számra, amit mondtam, az ezer, vagy a, az egy forint az 1700-szorosát éri a bankság miatt, vagyis ennyire felturbózásra volt ösztönözve az ipar, meg a minden. Hát itt bele volt kalkulálva biztos mindenféle bukás, akik legaló vannak, azok mind. Hogy ezt bele voltak voltek kalkulálva, nem vagyok meggyőződve, szerintem nem. Egy dolog volt bekalkulálva, ez a kapitalizmus alaptörvénye, tehát profitor kell, és növekedésre, exponenciális növekedésre kell minden céget beállítani, különben ne is kezdjél bele. És ezt a törvényt akkor se hagyják abba, ha tudják, hogy ettől elfor, el fog pusztulni a világ, mert a földerőforrásai forrásai nem növekednek exponenciálisan, sőt, exponenciálisan használódnak ki. Meg a környezetszennyezés is exponenciálisan nő, és mindez ránk szakad. Hiába tudjuk ezt, mivel nem tudtak jobb társadalmat, nem hagyták abba, pedig szóltak a tudósok 72-be, hogy álljon meg a menet. Nullát ért a szavuk, mert ezt a társadalmat nem az ésszerűség mozgatja, hanem az emberi viszonyokba beépített alaptörvények, amiből egyik ez a bankhamat törvénye. Esetleg a tudósoknak lenne a szavuk? Ma, manapság úgy néz ki a helyzet, hogy bárki felemeli a szobát. Még, még kevésbé. kevésbé van szavuk, mert akkor még úgy tűnt, hogy a tudományt, a, ugye közel voltunk, közelebb voltunk még a világháborúhoz, és a világháború csinált egy csodát a, ebből a szempontból. Meg nekai fellendülés? Igen, igen. Tehát Németországba, akkor, aki kezdte a második világháborút, a német történelemben hasonlítás nélküli csodát csinált Hitler, és ez pedig az, hogy olyan mértékű kreatív fejlesztést csinált, hogy öt év alatt a világ élvonalába került technológiailag, és ezért mert elkezdeni a világháborút. Nem tudom, tudod-e, hogy hogy kezdte Hitler a világháborút másnapján, miután, előkészítését másnapján, ahogy ki nevezték ugye hivatalosan, mert kancellárnak uh, elküldött egy repülőt a messersmitet, az volt az első repülő Anglia felé, majd felhívta, felhivatta az angol légelhárítást, mondva, hogy adjanak engedét, mert meghibásodott a repülő, hogy szálljon le. Természetesen adtak engedét, természetesen nem hibásodott meg. Azért küldte el, hogy ott leszálljon, megmutassa az angoloknak, hogy mi van nekünk. Majd két nap múlva írt egy levelet arról az angol miniszterelnöknek Hitler, hogy az első világháború után súlyos hadisarc fizetésére ítélték Németországot a békeszerződésbe hogy ő azt az Angliának fizessen milliárdokat, hogy ő ezt tovább nem fizeti. Válaszlevél jött. Nem de az összefüggést, és hogy mi volt Hitler fejébe? Tehát először elküldte egy jelzését annak, hogy nekünk mink van, majd utána azt mondta, hogy tovább ti nekünk nem diktáltok, és ne, mi nem fogunk fizetni. És ennek számítsátok ki a következményét. Hát egyértelmű ez lett a második világháború, de ezt a másnapján kezdte el, ahogy kinevezték, és ezzel a húzással. Na, ez szociokibernetikai tudás, ilyen stratégiákat tervezni, tudni. Na, de az az érdekes belőle, hogy, hogy tehát mikor számít az, hogy az embereknek milyen tudása van a fejükbe, és mikor nem. Ugye példánk volt az, hogy a a 72-ben a római klub tudósainak ne, nem számított a szava. Pedig amúgy nagy tekintélyűek, Nobel-díjasok, mindenféle volt, és megmond, megkérték őket, hogy nézzék meg, mert már jelek voltak arra, hogy ez valami nem stimmel. Ők nagyon lelkiismeretesen megvizsgálták, összefoglalták, közérthető nyelven visszaadták azt, hogy mit találtunk, és nulla hatása. Mikor őrül meg annyira az ember, hogy nulla hatással van egy másiknak az a mondása, hogy álljál meg, mert amit csinálsz, azzal megölöd magad? És azt mondja, hogy mit bánom én. Na, a fenntartható társadalom koncepciója... Érdekes, ezeknek... sokan kiabálnak, tűz van, tűz van, és nem, mások nem veszik észre. Igen, ja, és jön a farkas, jön a farkas, és nem jött a farkas. Ez a klasszikus mese ebbe a kiabálásba, és... Akkor megint kiabálnak, jönne a farkas, és menj már. Men, Persze, akkor ott jöttem. van. <gül> <öve>. <gül> Tehát mikor veszük észre, vagy mikor vagyunk képesek valamit tenni? Akkor, hogyha a törvények, amik közül itt az előbb a divat törvényét, arra késztetnek minket, hogy vegyük figyelembe a dolgokat. De lehetne egy olyan divat, hogy kövessük. Tehát a természetes dolgokat választjuk, és kövessük a természletet. Vagy... egy ilyen is kérdés, hogy vajon hogyan lehet. Van egyenféle divat, ugye a bioboltok, Igen, ugye, a Igen, mindenféle tápályok. ilyen divat volt. Nemrég voltam egy, egy fejlődő amerikai magyar vegyes vállalatnak a befektetői tanácsülésén, és ott a szünetben az egyik fő befektető milliárdos amerikai azt mondta nekem, hogy Ja, a zöld mozgalom, az nagyon jó. Odafektesbe az is hülye, aki még nem kerested begezze magát rajta. <gül> tehát mindent megesz a kapitalizmus. Én a hippi nemzedékben nőttem fel, ahol Peace Love Happiness, tehát azt énekeltük, hogy most boldog lesz a világ, mert nagyon akartuk. Igen. Mi lett belőle? Hát a Beatles együttes milliárdokat keresett a kiadott zenéivel, és megette őket a kapitalista törvény. Az egész hippi mozgalmat, amelyik azt akarta, hogy vissza a természethez őszintén éljünk, önmegvalósító életet, meg ilyen dolgok voltak a levegőbe, pillanatok alatt felemésztette, pedig óriási lendülete volt. Tudod mekkora lendülete volt? Hú, hát majdnem 56-szerű forradalom tört ki, azon részt vettem. Az első koncert, tudod, volt egy enyhülés a 60-as évek végén, mert a Szovjetunia aláírta a Helsinki egyezményt, és behívták az első amerikai vagy angol rock zenekart Budapestre. Az a Spencer Davis Group volt. Hallottam. Hallottál róla a igen. Na és én részt vettem a koncerten, két és fél óra késéssel indult a koncert, mert a kis stadionban volt, és kétszer annyi ember jött el, mint amennyi belefért, és amikor a fiúk megjöttek, és látták, hogy mennyi ember van a stadion körül, azt mondták, hogy akkor várjunk meg, te oda szereljetek fel hangsz falakat, hogy hogy hallják már, ha eljöttek a, a koncertet a külső, és azt szerelték, és miután véget ért a koncert, hát óriási dolog volt, tudod, akkor kezdődött ez a üvöltés a koncerten, és sikoly hullámok vonultak végig, és örjöngött a közönség. Na, így zajlott le a koncert, és miután véget ért a koncert, nem akart feloszlani a társaság, és úgy mentünk végig, éjszaka volt már majdnem évfél, a Rákóczi úton, hogy járdától járdáig összekapaszkodott emberek, 68-67-be. Na, és ettől úgy megijedtek, hogy soha többet tíz évig nem hívtak meg, akkor másikat, mert hogy annyira benne volt a levegőben ez a dolog, hogy, hogy, e, hogy sokan akarjuk ugyanazt. Fel, szabadon és boldogan élni. De most még többen akarjuk ugyanazt, nem? De még sincs ilyen esemény. Ilyen esemény kéne, hogy legyen. Hát, hogy egymásra találjunk. Igen. Nem tudom, tudod, hol indult a hippi mozgalom? 1961-ben. Volt, Amerikában nagyon híressé vált, a San francisco a 7 és Esböri utca sarkán, ez az érdekes, mert 7 Esböri nemzedéknek nevezték el róla a hippiket, mert ez a következővel indult egy Ekkora picike, apró hirdetés megjelent a helyi újságba a következő szöveggel, hogy szombaton kor találkozunk a 7. és Esbölyi utca sarkán, hozzatok magatokkal virágokat, madártollakat, gyerekeket és zeneszerszámokat. Ennyi volt a hirdetés, és a nyelvezete miatt egyértelmű volt, hogy kiolvass el, és 17 ezer ember gyűlt össze, és akkor vették észre, hogy ja, hogy ennyien vagyunk. Egy ilyen kis Hi szóra. Igen, és ettől egy öntudatra ébredtek, és azt mondták, hogy na hát akkor mi társadalmi erő vagyunk, akkor csináljunk valamit, változtassuk meg a világot, és elindult a nagyhajat növesztő, meg virággyerekek mozgalma. Na ez az nagyon érdekes, hogy mit kell beletenni, mikor a levegőbe, amitől elindul egy ilyen mozgalom, akkor mit kell beletenni, amitől elnyeli a lemezkiadó ipar ugyanazt? Na, ezek a társadalom igazi mozgató erei, és ehhez... Hogy érted, hogy a lemezkiadó? Hát tudod, a, a hippi mozgalom fő apostolaiból, a, ro... a... Beatles együttes, meg a Rolling Stones, meg ezek. A Dors. A Dors, is, ó, ó, nagy szám volt a Dors, igen. Hát végül is mi lett? Boldogtalan emberek, többnyire drogosok, akik degesre keresték magukat, mert akkor vette észre először ez a zeneipar, aminek te is tagja vagy most már, hogy hát a divaton nagyon sokat lehet keresni. Mi változtatna meg a divatot? Van, van olyan valami, ami esetleg. Persze, egy másik divat hullám. Másik divat. Honnan jön a. ezt meg? <gül> a a vagy honnan jön az, hogy divat? Honnan? Nagy. A textilgyártóktól, a Tudod, hogy találták fel a divatot? Egyiptomba. Az ókori Egyiptomba. Mégpedig? Úgy, hogy hát ott volt egy mítosz a levegőben, az pedig az, hogy valószínűleg régi eredetű volt a dolog, hogy az embernek olyat kell maga után hagyni az életében, ami nagyon hosszú ideig fennmarad, hogy az utódok lássák, hogy ő élt, és hogy mit alkotott vagy, szóval ilyesmi. Szóval kitalált egy divat irányzatot. Azt akkor még nem hívták úgy, de elindítottak ah. valamit ezzel a mitosszal, hogy lehet olyat csinálni, ami sokkal nagyobbra nő, mint a te életed. És akkor ebből lettek a góriási piramisok, meg a Sphinx, meg akkor a akkora templom, hogy 40 méter magas, ami... <gül> érted? olyan különleges. Na de Hát ez igen nehéz dolog volt, és hát csak a leggazdagabb emberek a fáraó tudta megcsinálni, hogy olyan sír helyet építse magának, amelyeket 40 évig 50 ezer ember épít. Igen ám, de a kis ember is így akart élni, hogy nyomot hagyjon maga után. S utánozni, és akkor hát mondjuk agyakból otthon a kertbe csináltak kis piramis vál változatot, vagy val valamit csináltak, és akkor néhány érdekes, okos ember észrevette, hogy ó, hát ebből lehet csinálni nagyon jó dolgot, hát mindenki a fáraót akarja utánozni. Követ, igen. Igen? Na és akkor született meg a művészet, és a művészet csinálta a divatot a művészetnek egy dolga volt, hogy amit a Fáraó megcsinált, annak egy hasonló változatát csinálja meg a gazdag főuraknak is. Egy még kevésbé hasonló változatát a kevésbé gazdag főuraknak, és csináljon olyan változatot, azt már egy másik művész, mert odáig nem ereszkedik le, amit a pornép is. Ez pont így van a majlomság hát és a divadban. Nem. Ez a dolog Hello, vénylege, a státuszmásolás. De két fő törvénye van a divatnak. Másolni kell a magasabb státuszt, de bele kell tenni valami hibát, amiből látszik, hogy te nem az vagy, hanem egy kopia, ami egy kicsit szikid. Érted? <gül> igen, Na, igen. ez van ma is a zenében, mindenbe, ez a fő törvény. Másolni kell a legmenőbbet. <gül> De mindig kötelező betenni hibát, hogy látszodjon, hogy te nem az vagy, hanem egy másolat. Mind a két dolgot erős törvények mozgatják, hogy hogy kell másolni, és hogy kell hibát beletenni. Miért van ez a hibát bele kell tenni? Hát meg különbe összetévesztenénk a fáraóval. <síns> Igaz. <síns> Amit, ami nagyon érdekes, mindenki egyform. Rosszul fogalmazok. Olyan nagyon hasonlóan öltözünk. Régen is így volt, hogy, Nem, hogy ez, a, ez a sablon-póló, sablon-pólóforma, sablon sablon-pulcsi. Hát ez a tömegtermelés miatt is van, de hát most már hát te magad mondtad, amikor ismerkedtünk, hogy eddig mindig kopaszra voltál nyírva, és most kezdted el növel, növeszteni a hajadat. Vajon miért tetted? Szerintem máshol hogy kit másolsz, abban történt egy változás. Értem. Az embereknek, akit másolják, azt úgy hívják, hogy referenciacsoport, akihez hasonlítom magam. Aki olyan akarok lenni, Értem. mint ők. Oda akarok tartozni, és felaggatom magam annak a jegyeivel, hogy látszódjon, hogy én is a kopaszok társadalma. Ennyire nem vagyunk egyediek, hogy másolunk mindenképpen. Egymást másoljuk. Én... tudnál velem beszélni egy szót is, hogyha nem másoltad volna le a szüleidet, hogy hogy kell beszélni? Hát nem. Hát társadalmi lények vagyunk. Minden szavunkat mástól tanultuk. Ezt a ruhát nem én szőttem, ezt a mikrofont nem én csináltam, ezt a fe... Nem? Hány ember terméke van itt körülöttünk? Millió. Hát a hangyák képes csak kezdők. Köszönjük szépen, most egy kis zene következzék. Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit itt a muzikus Rádióban, Zuglói muzikus Rádió, és ez itt a Biobalance műsora. Vendégem Honti László. Szervusz László. Szociokibernetikáról volt szó az előző részben. Most is hasonló fogunk beszélni. Emberekről, társadalmunkról mennyire fejlődünk, mennyire nem. Viszont érnék az előző témához önmegvalósítás, vagy a saját cél, saját küldetés, van ilyen? Persze, legtöbb megvernél jól eldukva. Mert amikor elmész biorobotnak, vagy egy árba alkalmazottnak, ott nem a szerint vesznek fel, hogy mi azt kérdezik a felvételi procedúrába, hogy mi a te önmegvalósítási terved, hanem azt, hogy elfogadod -e ezt a bérezést, és hogy mikor fogsz reklamálni, hogyha mit csinál a cég. Tehát ez a társadalom nem arra épül, hogy te itt önmegvalósító legyél, bár keresnek ilyen zugokat és repedéseket emberek. Ezt úgy hívják egyébként, hogy repedéspolitika, tudod, a vadvirág felnő a házfalán stílusban, hogy hogy lehet mégis embernek, vagy élve maradni ilyen, ilyen világban, még nem élő emberekre kíváncsi, hanem fogyasztókra, meg termelőkre, mert az a fő szereplő. Na de sokan akarnak még ennek ellenére is életben maradni, és próbálnak ilyen zugrádiókat, meg ilyesmit csinálni, hogy terjesszék a szellemet. Terjesszik az igét, igen. <gül> igen. De van ilyen dolog, hogy igazi önmegvalósítás. Képzeld el, matematikai módon lehet definiálni. Matematikai módon. Tudod, hogy van definál Pontos képletekkel elmondom a definícióját. Önmegvalósító az az ember, aki egy tudatosított hierarchikus vázlatban rendezett cél szerint él, tehát tudja, hogy mi a fő célja, al célja, al-al ezt hívják célfának, ha be van rendezve egy ilyenben. Célfa. Célfa. Jó, jó na, na. És ennek a célfának megvan a gyökere, a legfőbb cél, a fő cél, a, a célokat rendező cél, ezt úgy hívják, hogy küldetés. Tehát küldetést valósítasz meg, és olyan emberekkel, akit úgy választottál, hogy önmaguktól hasonló küldetést akarnak, és ti a közös küldetés megvalósításra szövetkeztek. Ezt az együttest hívják önmegvalósítónak. Máshogy nem lehet önmegvalósítani. Mint a társadalom. Hát... Hasonlóan a, a, abban az a, időben... Úgy, hogy az álma. Ők is össze... Az is olyan volt, hogy más volt a, a megvalósult szocializmus, mint az elképzelt a pincékbe röplap nyomtatás között, ahogy éneklítset a más. Tehát, igen, mindig más az álom, mint ami megvalósul. Vajon miért erre tudsz választodni? Mindig más, ami megvalósul, mint aha, az álom. Aha, igen. Sőt, az ember... Le, élet... Ember tervez Isten végez. Körülbelül, sőt, az élet szakaszának van, felosztották még petőfidejébe, úgyhogy az álmodó ifjúság és a szomorúvá vált öreg. Meg a, mi a kettő között van, ahogy ezt el kell intézni. Az álmodó éfiság. Mm -hmm. Te még szomorú... talán abban a korba tartozol, amikor neked illik álmokat szőni, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Mi leszel, ha nagy leszel? Mit akarsz itt hagyni, mint nyom? Magad után a világon. Mint alkotás. Amit te hoztál létre, és nagyobb, mint te nem hal meg, mikor te már nem vagy itt. Na, mi lesz az? Az hogy a... fenntartható társadalom részle, része legyek ennek a csodálatos változásnak egy láncszeme. Lehet, hogy ha ez hagy egy maradandó nyomot, akkor... ez Ezt komolyan veszed, és mit teszel érte? Te? Hirdetem az igét. Akkor jó. Itt a rádióban, illetve... Akkor a biobalansz az más néven igen hirdetés. biobalansz az természetes egyensúly úgy jelent nálam, egy olyan mint amiről te is beszélsz, egy fenntartható társadalom, biobalansz számomra azt jelenti, hogy egy olyan egyensúlyt megtaláljak, ami napi szinten a testemben is, szellememben is, lelkemben is. Tehát, ha ez a három sík vagyunk, akkor talán napi szinten tegyünk érte, hogy egyensúlyban legyünk. felszólító mondok, ez a kedvencem. Mit gondolsz, ki hallotta most ezt a felszólító mondatodat, és ki fog engedelmeskedni? Azt mondtad, napi szinten tegyünk. Érted? Ez egy felszólító mondat. Én úgy levelezek e-mailben a barátaimmal, hogy van egy közös megállapodásunk, hogyha az olyan sorokra feltétlenül kell válaszolni, ami vagy felkiáltójelre, vagy kérdőjelre végződik. Feltétlenül kell. Igen. Az összes többi, ami kijelentő mondat, az az én dumám, meg szövegem, meg gondolataim, de ha én valamire felszólítalak téged, vagy kérdezek tőled valamit, arra nem illik, hogy ne válaszoljál. Mert akkor miért írok neked levelet? És azt még, hogy csuk úgy szoktuk írni, hogy előtte, utána egy üres sor. Tehát, hogy duma, üres sor, egy kérdőjelre végződő, akkor arra légy válaszolj. És hát, uh, uh, mikor megszokják ezt a barátaim, mert nagyon következetes vagyok, odaírom, hogy erre nem válaszolok, mert nem hagytál előtte uresort, amíg ki nem verem belőlük, hogy ezt a szabályt ads. Mert ez egyik fő, fő, hogy mondjam, gumicicám, amit, amit szeretné, amiben hiszek, az az, hogy tiszta kommunikáció. Hm? Tehát, hogy Én tudjam, Te hogy mit akarsz tőlem. Hogy, mert én nekem egyébként szívem vágya, hogy teljesítsem, ha, ha amúgy jobba vagyok veled, akkor imádom azt, hogy boldog vagy attól, hogy én megcsináltam azt, amit kértél tőlem. Na no, de ahhoz pontosan kell értenem. Mert mellé megy. Félértés. Tudod a vicc a vakbácsival, hogy... A... Nem akart átmenni, de az úttor jó cselekedetet akart csinálni, és átszipelte. Agy mondta, hogy angolul is megpróbálsz úgy beszélni, olyan exakt módon, vagy talán hasonlóan, mint magyarul, féleértések elkerülése végén. Igen, a a ezt akkor beszéltük, amikor mondtam, hogy egy különös dolgot meg kellett magyaráznom, mert összesen 11-szer voltam három évig értem az Egyesült Államokban, és még érdezték, hogy miért jöttem haza, óriási sikerem volt ott, mert uh, ilyen egyetemi karriereket, meg ilyeneket, de mégis hazajöttem, és én se értettem, hogy miért. Mert hát ez, már mikor felültem Frankfurtba, Budapeste jövő repülőből, már látszott, hogy uh, semmi nem működik, minden máshogy van meg. Szóval, hogy itt valahogy hazajöve pedig az látszott, az a kép jelent meg előttem, mikor először a hosszabb amerika után hazajöttem, hogy mintha olyan lenne ez az ország meg a város, hogy ilyen nagy fekete házak, és repedésekből így dől a fekete lé a depresszió. És így hatott rám, és ilyen, ilyen, ilyen majd belepusztultam de mégis hazajöttem. Miért? Ezt meg kellett magamnak magyarázni, hogy mit keresek én itt. Ezt én is megtapasztaltam nem egyszer, azt hiszem legalább háromszor, amikor húzamosabb ideig több évig voltam. Hogy mi? És aztán rájöttem, hogy mi, mi, miért vagyok még mindig itt, hogy mi, mi ez, hogy itt élni és magyarnak de bennünk. Ideszülettünk. Ah, ez a ez nem érdekel, de egy dolog, igen, ez a nyelv, ez fantasztikus. Ez a világ teteje. Tehát ezen a nyelven lehet kreatívan gondolkozni. És tudod, mi ennek az oka? Ennek a nyelvnek tíz szó a gyökere. Ezt tudom mondani, hogy mi sőt, még egy dalba is megírtam. Ez a tíz szó a következő. Él az úr egyben, föld, anya, jó, ős, ten. Ez a magyar nyelv gyökere, az összes többi szó ebből képzőkkel képezve van. Vagyis a mi nyelvünk egy logikai egység és ősi nyelv, és minden egymásból származtatva van, és ezt már nem vagyunk tudatában, de mikor beszélünk, ez fut az agyunk hátsó részébe. Tehát a mi nyelvünk egy belső logikai összefüggés rendszer, és amikor mondunk egy mondatot, és el akarunk mondani, azt a nagy összefüggésekből vezetjük le. Angolban ilyen nincs. Az angol egy patchwork, egy foltokból összeállított nyelv. Körülíró. Ez, úgy ezért úgy is tűnik. vált a világ legelterjedtebb nyelvéről, mert mindent magába tud olvasztani, mert csak egy arany szabálya van, hogy így kell beszélni, hogy alany, állítmány, részes, tárgy. És bármilyen szó lehet, alany állítmány részes, csak oda kell rakni. Semmit nem kell ragozni vele, semmit nem, nem csinálni, minimális ragozás van. Na a magyar nyelvben bármit, hogy mondhatsz, és nem tudod, hogy ezt a mondatot hogy fogom befejezni, és az első szavamnál felállítsz egy hipotézist, amit már a végződésénél módosítanod kell. A második szónál újból módosítani, harmadszor, angolban mindezt nem kell csinálnod. Tehát egy folytonos intelligencia tréningen veszünk részt, mikor magyarul beszélünk. Ez más nyelven nincs így. Na ezért érdemes itt születni, itt élni, az már külön kérdés. De hogy ezt a nyelvet anyanyelvi szinten beszélni, hát aki akar valamit a világon, az nem nélkülözheti ezt a dolgot. Ezt a nyelvet anyanyelven szinten kell beszélni mindenkinek, aki új dolgot akar kigondolni, és meg akarja érteni a bonyolult világot. Na ezért kellett ide születnem, és vagyok még mindig itt, bár amúgy világpolgárának érzem magam, és felelősnek a világ egészéért. De nagyon nagy megkönnyebbülés volt, mikor megértettem mert amúgy nem szeretek értelmetlen dolgokat csinálni, és így van értelme. Köszönjük szépen. Igen, a magyar nyelv csodálatos. Igen, Mond... hozzátartozik, úgy tűnik, az egész magyar kultúra. Például ez az agyonfrusztráltság, a nem fűtött épület, a... tehát hogy ide csak igazi elszánással lehet, lenni és csinálni valamit. Mert különben az összes többi... Tehát körülbelül úgy van az én dolgaimban is, hogy ugye én szoftvereket írok, meg ilyesmi, és hogyha Magyarországon is működik, akkor a világ többi részén már biztos. Mert itt minden hipnózist tanultam Amerikába például, és ott az volt a feladatunk abban az intézetben, a ilyen workshop center volt, tehát oda mindenki bejött egy hétvégére tanulni valamit. Mi tanultuk a hipnózist, és a feladat az volt, hogy az ebédlőbe szedjünk össze vadidegen embereket, akit akkor látok életemben először, vigyem le a tengerpartra, és csináljam meg vele a hipnózis alapgyakorlatát, tanszbaejtést. És én híven csináltam, és száz százalék siker. Tehát vadidegen ember, bemutatkozom, ezt akarom, természetesen rááll, azonnal, teljes bizalommal lejön, és két perc múlva rám bízza az életét, és a, a transz az azt jelenti, hogy én diktálom neki, hogy ő mit csináljon. Na, ezzel felbuzdulva hazajöttem, és akkor elkezdtem itt is kipróbálni. És így néztek rám a barátaim, hogy mit mondasz? Mi? <gül> Senki nem ment transzba akkor pedig már nagy gyakorlatom volt ahhoz képest, hogy elkezdtem. Itt a világ tele van gyanakvással és távolságtartással. De jó a kételynek. Ahhoz képest. Természetesen jó, hát még van. mindig élünk. Tehát végül is életképes embereket csinál, csak egyben előállítjuk azt a nyomorúságot, amelyik nekünk ez a hívjuk talán edzőteremnek. Milyen megoldások vannak a fejedben? Mik, Mit javasolná egy a mai világnak, hogy mi, mi, mi lehetne a megoldás? Esetleg a kisebb első lépések, vagy mi az, amikor... Hát, tudod, a, a legfontosabb dolog a felelősség. Ami, mintha ez a módszer, amivel ezt a társadalmat csináljuk, ezt ki volna belőlünk. Hát, tudod, mit jelent az, hogy felelősséggel belegondolni az, hogy mi az, amit csinálsz, annak mi a következmény, és hogy fog kinézni öt év múlva, tíz év múlva ötven év múlva gyerekeinnél, unokáinnál, vagy a nem is rokon embereknél. Ez, ezt tartom a legelső dolognak, hogy en, erre kitalálni azt a módszert, hogy ez a fajta ember terjedjen el. A felnőtt felelős, aki, aki nem él bele csak úgy a világba, hogy hát mert, mert most az asszonynal összevettem, vesztem akkor a... Dédult csapkodok a máshol is, meg szóval, hogy a legszűkebb világa befolyásolja őt, hanem annak a tudatában, hogy ezen a bolygón létrejött egy ilyen hihetetlen fejlett, adgyal, meg ööö, eszközökkel rendelkező faj, mint az ember, és ez mindenbe bele tud szólni nagyon. 1700-szor annyi atomfegyver van a világon, amelyikből az 1.700-a is tek tökéletesen lakhatatlaná és élet tennie a világot. Felelős gondolkodik? Miért kell 1700-szor megjönni egy embert, vagy az emberiséget, vagy az élő bolygót. Hogy, hogy volt képes az ember arra, hogy 1700-szorosan őrült legyen? Na ez foglalkoztat engem a legjobban, és ezt akarnám valahogy megállítani, hogy álljon meg a menet, száll, ebből én ki akarok szállni, ezt én tovább felelősséggel nem tudom csinálni, hogy olyan életet éljek, amely tudottan őrült, és a nihilbe vezet, és erre szüljek gyereket, és ö, próbáljak csinálni valamit reménytelenül. Hála Isten, nem vagy egyedül. Egyre több ilyen ember van, mint te is. Meg hát igen, az a kérdés, hogy vajon milyen módszerekkel, ugye tudjuk megszólítani és mozdítani őket. A, volt egy idő az én ifjú koromban, amikor a rádió nagy hatalom volt. Volt egy vezetékes rádiónk, volt rajta a Kossuth, meg a petőfi. És De... ilyen fából volt a rádió, igen, emlékszem rá. Hát nem, Nagypapámnak hogyan. volt, Na, akkor kosztat. Szabad Európa. Nagy hatalom volt, és ma is nagy hatalom a média Amerikában. Amerika azért lett a világ egyik ö, legnagyobb szuperhatalma és ilyen csendőre, mert hatalmas ö, hatékonyságuk benne a tömegkommunikáció. Tehát, hogyha ott. Egy olyan rádióba, amelyik ott menő, én megszólalnék és mondanék valami olyat, mondjuk el akarnék adni egy terméket, ami nagyon konkrét, és az bejönne, az másnap 200 millió példányba elfogyna. Ezt úgy hívják szaknyelven, hogy Social Amplifier társadalmi erősítő berendezés, ugyanolyan, mint a hangerősítő, csak emberekből áll, tehát, hogy beleteszel egy kis hatást, és a sokszorozó hatások azt óriási benydörgő robbanjárősítik. erősítik. Na, ez a legérdekesebb a világban, ez a társadalmi erősítő, hogy én kicsi vagyok, egyedül vagyok, de lehet körém építeni olyan valamit, amitől százezer szeresére fokozódik a hatásom. Na, ilyenfajta szoftvert akarok csinálni. Ö, valami egyszerű példát esetleg tudnám mondani. Igen. Egy új bankszoftvert csináltam, amelyek a következőt csinálja. Még nincs forgalomba, de hamarosan lesz. És nem igazi szoftver, hanem egy alapítványi, úgynevezett közösségi bank, ö, pénztár. Következő csinálja, beleteszel akármennyi pénzt, sajátos módon, nem a banki módon, más szerződéssel, de mindegy. És onnantól kezdve úgy viselheted magad, mintha a közösség egész pénze a tesebedben is ott lenne. Tehát annyival tudsz gazdálkodni, és ez mindenkire igaz. Nem tudom, mert tudod tizen mindenki vetes száz forintot. Az mennyi? Tízszer száz az ezer. Csodattól kezdve mindenki úgy gondolkozik, mintha ezer forintja lenne, és ki is tudja fizetni, és megmarad. Na ezt a csodát meg tudtam csinálni. Tehát egy látszólagos, de gyakorlatilag működőképes pénz sokszorosító eljárást programoztam be, amely úgy működik, pontosan azzal az elvel, mint az atombomba. Tudod, az is úgy működik, hogy neutronok ütköznek, és végül olyan nagy számba, hogy egy óriási energia keletkezik. Tehát felfedeztem a pénzügyi világnak egy ilyen atombombaszerű működését. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni. Hogy mondjam, életemet rátettem. Van egy, van egy célom vele, kivonjam a pénzt a forgalomból. Ez lett volna a kérdésem. Tehát és a jövőben nem. úgy látod, hogy nem lesz szükség. Ne, pénzre. Nem, nem. Pénzre, erre a pénzmechanizmusra nem lehet. Ez ez Ezt már nem csak én tudom, sokan tudják, csak én még egy mondatot mondok hozzá. Én, én tudom, hogy mit csináljunk helyette és hogyan, sőt, be is tudom programozni, hogy az működő legyen. Például? Hát például ezzel a bank, bank uh -huh. De piac szoftverrel, vagy cégszervező szoftverrel. Tehát minden olyan dologgal, ami a társadalmat működteti. Hol található ez? Rajt van az interneten? Majd, esetleg van, Humánia Humania.hu Humania annak a, egy internet társadalomnak a neve. Eleinte úgy próbáltam csinálni, és úgy hívták, 91-be hoztuk létre, hogy you know why. United Nations of Youth, a fiatalok egyesült nemzete. És összesen 32-en alapítottuk, Svédországba gyűltünk össze, és az volt a cél, hogy egy olyan új országot, amelyeket nem terhel a meglévőknek az összes baja. Csináljunk egy újat, mert nem akarjuk fordozni a meglévőket. És akkor még nem tudtuk, azóta tudjuk, hogy nincs az államok fölött egy felsőbb szervezet, és, meg, és hogy nem kell földrajzi hely ahhoz, hogy bejelentjünk egy új országot. És az egyik fiú, akinek gazdag papája volt, az behozott egy elhagyott olajfúró tornyot, és ott kiáltottuk ki ezt az új országot. De aztán ez, ez megváltozott, átalakult e, a neve is, és ez ma Humánia. Humánia arra e, egy internetes, virtuális ország, amelyeknek bárki tagja lehet, de senki sem lehet beleszületett tagja, csak választott. Második állampolgárságú tagja, de mindenféle szolgáltatást tud, amit egy normál ország. Mit ad neked egy normál ország? Magyarország milyen szolgáltatást? Tehát itt lakásod van, helyek vannak, emberekkel itt tudsz találkozni, munkahelyed lehet vásárolni tudsz. Megsorolhatnám ezek, mint társadalmi funkciók. Na ezt mind tudja, illetve tudni fogja hamarosan a Humánia, és ez mind szoftveresen működik. Tehát nincs egyetlen hivatal se. Ha a jövőben nem lesz szükségünk hivatalra, sem. ügyvédekre, katonáságra, rendőrségre. Sem. Médiára Sem. Egy csomó dolog iskolára sem rádióra Tudni, nincs szüksége. Rádió. rádió internetes típusúra biztos. Húrá! Hát legalábbis, hogy ez már nem a klasszikus rádió, ha bármilyen műsort bárhol le tudsz szívni, akkor már nem érdekes az, hogy élő adás, meg ez a klasszikus mítosz, amit itt is még játszunk, hanem a rádiónak az a, az a dolga, igen, hogy hogy érdemes ö, felelősséggel híreket terjeszteni, és embereket gyűjteni és szervezni, az igen. De például, hogy az iskola miért nem kell az új társadalomban, az nagyon érdekes, mert egyáltalán nem kell, ugye nagyon sok bajunk van a meglévő Mai iskola, oktatási igen, igen. eszközök egy fő fornan. dolga van, azért nem, mert az iskola egy képzetet tartalmaz, hogy a tanulásnak lehet vége. Van kezdete, vége, és az iskolát ki lehet járni. Na, ez nem igaz. Van a hapság, ha nem tanulsz naponta, és nem haladsz legalább a választott szakmáddal, olyan sebességgel, ahogy annak az élvonala, akkor hát leírtad magad. Tehát azért nem kell iskola, mert életen áttart a tanulás. Tehát nincs külön egy iskola szakasza. Az életnek, igen. És különben ez az iskola szakasz különválasztása azt okozta, hogy az iskola lett az iskola, és az élet az élet, és a kettőnek egyre kevesebb köze van egymáshoz. Hát ilyenfajta iskola biztos nem kell. Tanulást nagyon kell, főleg az kell, de iskola nem. Milyen fajta oktatást látsz, esetleg mentort vagy? Igen, ilyen megoldás. A, a, azért is alakul át az iskola, mert semmit nem kell már úgy megtanulni, mint amit én, én tanultam már, hogy egyszer egy, az egy, tud kellett mondani a szorzótáblát, meg szóval fejből visszamondani Arany Jánost, vagy mindenféléket, hiszen mindent a számítógép az tárolni tud. Az összes ilyen memorizálandó dolgokat. Azt nem kell. Viszont és mindent meg is tud oldani, sokkal nagyobb sebességgel a számítógék, mint az én nagyacskám. Egy dolgot nem tud saját magának szoftvert fejleszteni. Az kreatív munka. Sőt, hát ezek a szoftverek, amelyek ma vannak, ezek szintén a kapitalista piac termékei, ezt olyan szoftvert kellene csinálni, amelyeket minden nap, minden felhasználó fejleszteni tud a saját igénye szerint. Tehát nem lezárt szoftvert, amelyből a vállalat mindig kiadja az újat, és ők az új pénzt hozzá, hanem olyan szoftvert, ami bevonja a használókat, őket és fejlesztővé teszi, hogy gondolkozzanak, hogy hogy lehetne ezt még jobban csinálni. Na és ezt kell megtanulni, hogy ilyen szoftverfejlesztő váljon belőled mondjuk a tezenes szakmádban, és ennyi. És hogy ezt csak együttesen érdemes csinálni, hogy az alapját más fejlesztette, te hozzáadtál ennyit, de ehhez másfajta együttes kell. Ehhez azt kell gondolnunk egymásról, hogy én építhetek rád, és bízhatok benned, és én egy lépéssel tovább építem, amit te tegnap építettél, és holnap meg ő fogja tovább építeni, amit mi kettek. Tehát, hogy közös társadalmi tudatuk van. Hát egy ilyen közös társadalmi összejövetelről erről talán hallhatunk. Remélhetőleg te is ott leszel, mint előadó. Március 13-án a Z-nap, nap és ezt a zeitgeist-hungari.com-on meg is lehet találni ezt az eseményt, illetve zd2010.org érdekes esemény lesz, több előadó lesz ott, és többféle oldalról hallhatjuk, hogy miket tehetünk a új világunk érdekében. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egészen ehm... meghívtál, és igen, Nagy megtiszteltetés volt rádiónak, hogy itt megjelentél, köszönjük. Ehm. Ehm. Hallgatóknak további jó rádiózást kívánok, további jó estét, holnapra kellemes és szép napot, és figyeljünk oda egymásra. Ez itt a biobalansz műsora volt, viszont hallása.